Pe 6 mai 1984 a avut loc la București gala de adio a gimnastei Nadia Comăneci. Nadia a devenit celebră în toată lumea după Olimpiada de Vară de la Montreal din 1976 când, știm cu toții a au obținut primul 10 din istoria gimnasticii. Puterea comunistă n-a ratat momentul să se împăuneze cu performanța Nadiei la întoarcerea în țară. Ei a fost mă rog, ea a fost făcută erou al muncii socialiste. Nadiei s-a scris atunci un discurs în care trebuia să-i aducă mulțumiri președintelui Nicolae fost. A fost nevoită să o facă și la ceremonia de retragere din 1984. spune pe Tovară și Nicolae Ceaușescu, sunt foarte emoționată, pentru că nici o medalie și niciun titlu din lume nu valorează cât distinția pe care ți-o acordă țara ta, din mâna celui mai iubit fiu al României, părintele îndrăgit al tineretului patriei noastre, dumneavoastră Tovară și Nicolae Ceaușescu. După retragere, Nadia a antrenat echipele de Gimna junior și nu a mai fost în atenția publicului. Pentru a nu eclipsa club cuplul Ceaușescu, a fugit din țară în noiembrie 89, cu puțin timp înainte de căderea regimului Ceaușescu. Prima vizită în România a făcut-o la aproape 5 ani după fuga în Statele unite. Pe 6 mai 1994 a fost inaugurat Eurotunelul tunelul de sub canalul Mânecii. La ceremoniile care au avut loc atât în Franța cât și în Marea Britanie, au participat Regina Elisabeta II și președintele François Mitterrand. Regina a lăudat și în franceză efortul părților. La conjugaison de l'élan français et du pragmatisme britanic a făcut merveille Le tunel proclam cette vérité simple. Continuons aujourd'hui a faire cause commune pentru le bénéfice de l'Humanité. Merci, <laughs> Eurotunelul are o lungime de 50 de km, este situat la o adâncime cuprinsă între 25 și 45 de metri sub fondul mării și a costat 10 miliarde de lire sterline, mai mult decât dublu față de estimările inițiale. De altfel, Eurotunelul a avut ceva probleme financiare la început și abia în 2007 a anunțat că a făcut un mic profit, iar primele dividende promise acționarilor în 1995 au venit abia în 2009. 6 mai 1992 a murit Marlene Dietrich, prima actriță și cântăreață germană care a ajuns celebră la Hollywood. În adolescență a studiat vioara, însă a fost mult mai atrasă de alt gen de spectacole din viața de noaptea Berlinului. A devenit cunoscută în 1930 după ce a jucat în Îngerul Albastru, primul film vorbit din Germania. Imediat semnat cu un studiu din Statele Unite, Marlene Dietrich a rămas în istoria filmului și, pentru voce ei, tremurată și răgușită. The one, the one. Iar acesta era un cântec Faimos, era un slagăr în timpul Războiului ascultau uh, nemții Când au venit naziștii la putere, filmele i-au fost interzise, ea nu s-a mai întors în Germania Marlene Dietrich a devenit cetățean american în 1937 și a fost în multe turnee cu alți artiști pentru a ridica moralul soldaților americani și aliați. Ultimul ei rol important a fost în filmul judecării unui lot important de naziști procesul de la Nürnberg Pe 6 mai 2004 a fost difuzat ultimul episod al serialului Friends tradus la noi prietenii tăi. Mm-hmm. <laughs> Friends a devenit în anii săi de glorie un fenomen cultural care a câștigat șase premiemii. Serialul a durat 10 ani și a avut 236 de episoade. Ultimul a avut o audiență de peste 50 de milioane de telespectatori. Nu s-a apropiat însă de audiențele obținute de episoadele finale din Cheers, cu 80 de milioane de telespectatori, sau Seinfeld, cu 76 de milioane. Cel mai urmărit episod final al unui serial TV a fost cel din Mesh, la care s-au uitat 105 milioane de telespectatori americani. În fine, pe 6 mai 1965, James Brown a înregistrat cel mai cunoscut cântec al său, so, I got you sau so, I feel good. Din cele peste 90 de melodii ale sale care au intrat în topul american, aceasta s-a clasat cel mai sus pe locul al treilea. Cântecul a fost interpretat de o mulțime de artiști și se află pe coloana sonora multor filme, precum Bună dimineața Vietnam, Profesorul Tresnit, Domnul John sau Dr. Doolittle. În 2004, în clasamentul celor mai bune 500 de melodii din istorie, făcut de revista Rolling Stone, I Got You, I Feel Good, a obținut locul 78.